mom Yeah. mom mom mom Säger vi välkomna till avsnitt 10 av Tommy och Luddes podcast. En specialare. Grattis. Eller något. Grattis alltså, okay. Ludde. Tack. 10 ja, avsnitt. Okej. Okay. Uh! Uh, grattis Tommy. Uh! Det trodde vi aldrig. High five. 10 avsnitt har vi alltså gjort. Vi hinta ju för några avsnitt tillbaka att vi, våran vår idé, vår tanke med den här podcasten är att vart tionde avsnitt ska vara en specialare av något slag. Mm. Som kommer gå utanför mallen. Det kommer liksom inte vara bara kukprat i, i 40 minuter utan mm. det kommer vara någonting annat också. Och vi har ju bestämt Eller... vad det kommer vara det här avsnittet och vi, att, och vi har nästan bestämt vad nummer 20 kommer att vara också va? Ja det har vi nog. Eh. Men, men dagens avsnitt... Eh. Alltså, det kräver ju lite av lyssnaren också. Förmodligen så är det många som inte kommer lyssna på hela avsnittet som, som är vana med att... Alltså förmodligen är det jättemånga som kommer bli förbannade. Eller inte förbannade ja. men så lite besvikna och tycka att det är skitdåligt. För att det här är ju Absolut. ingenting som man kan lyssna på när man sitter på tåget på väg till jobbet. eller något sånt där. Nej det kommer förmodligen vara skittråkigt. Det här är ju interaktivt. Det är ju det. Och du måste um... ha en tv eller dataskärm framför dig. Mm. Eh, våran kollega Anders Brunlöf på Svampriket Och vår före detta kollega eh, Samson Wiklund De hade ju en podcast som heter Skitsnack eh, Och där eh, Ibland så tittade de på film eh, Under ett avsnitt Och live-kommenterade eh, Avsnittet Inte live-kommenterade Men de pratade till filmen och la sina kommentarer Och gjorde ett podcast av det Precis. Och sen kunde de som lyssnar sitta och lyssna på det medan de själva tittade på filmen. Så blir det lite grann som att man tittar på filmen tillsammans. Ja, och, och tanken är att man liksom förhöjer upplevelsen av filmen. Grejen är den att vi, vi en gång i tiden så spelade vi in ett eh, avsnitt för Skitsnack. Och sen, där vi skulle titta på en film. Och sen Men, dog eh, Skitsnack. Det gick i graven. Ja. så att du och jag har ju best det, här, det här är ju för bra. För jag, liksom aldrig <laughs> nå, nå, jag vet nå inte ut. hur bra det. Här. Det var jättelänge sedan vi spelade in där. Jag kommer inte ihåg någonting. <hör> Nej, det var, det var förra sommaren. Var, och tror jag. det var första gången som du såg den här filmen. Ja, det var det. The room. Uh, The room. Det är alltså The Room. Ni kommer, ni kommer höra mig och Tom titta på filmen The Room. Och det är alltså första gången jag ser The Room. Kort Tommy, vad är The Room för film om folk inte vet det? The Room är en film som är skriven, producerad och regisserad av en väldigt underlig man som heter Tommy Wiseau. Mm. Som eh, har en väldigt konstig brytning och ett väldigt konstigt utseende och ett väldigt konstigt maner och ett väldigt konstigt sätt att skådespela och ett väldigt konstigt sätt att göra film. Mm. Eh, och det här resulterar då i en tågkrasch som till slut är den en av de mest underhållande filmerna som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Och det är den mm. filmen som jag citerar i mitt, verk mitt verkliga liv eller hur man ska säga. Jag citerar den här filmen mer än jag citerar någonting annat i hela mitt liv. Ja, eh, saken är ju den att eh, den är ju lite i, det ligger i tiden nu att, att prata om The Room. Eh, det är ju i, i alla fall för oss för, för vi som har koll, eller hur? Oh, jag... ja, <laughs> nu det är, är det en sån som där vill... du, som du väntar ja. mot lite grann. Ja, jag vet. Gud. Usch. Men lite alltså hipster. Jag, jag, jag, fan. Vad är jag lite där? Är det hipster att tycka om The Room? Nej. In, inte nu längre, kanske. Nej. Men för tre år sedan, kanske. Börjar bli mainstream att tycka om The Room nu? Ja, det börjar. Och det kommer ju bli mera mainstream för att en, en skådespelare. Ja, regissör är även det. Och även manusförfattare även väl också. Till den här filmen kommer han vara nu. Men en kille som du och jag faktiskt uppskattar. Så nu har jag helt tappat namnet. James Franco. James Franco. Och han håller ju på och skriver, gör filmmanus på en bok som är baserad på inspelningen av den här filmen. Det han som spelar... Mark. Mark. Han um, har skrivit en bok om sin relation med Tommy Wiseau och hur inspelningen av den här filmen gick till. Mm. En liten biopic, om jag ska kalla det för något. Och det, den ska ju James Frank då filmatisera. Mm. Um, och det, det, den ser vi fram emot väldigt mycket du och jag. Ja, jag hoppas den blir av. Ja. För det här är, det, är ju lite så här popkulturellt fenomen där det här är ju någonting som Tommy Wiseau och de lever på nu. Ja, de gör ju inga inte. nya filmer och sådär. Nej. Utan det är, de turnerar och turnerar till olika biografer runt om i USA. Och där man midnatsvisar den här filmen och där. Och där alla mm. klär ut sig till karaktärer och springer omkring med eh, Tuxeros och, och, och, och fot amerikanska fotbollar. Och det blir liksom en, ett event i stil med Rocky Horror Picture Show. Och det är lite det vi vill att den här podden ska bli också. Att någonting man samlar sig kring tittar på The Room tillsammans med oss. Eller hur? Ja, och då har vi lite problem här. För mm. alla har inte hört talas om The Room. Och alla Nej. har inte tillgång till The Room. Vi, när, när, vi, när vi tittade på den... Eh, när vi spelade då, in det här. När vi spelade in det här, eh, som är snart ett år sedan... <här> Då fanns The Room. Hela filmen fanns på Youtube. Mm. Uh, I dagsläget gör den inte det. Du och jag ska se om vi kan göra någonting åt det. Men det är ingenting vi kan lova. Alltså jag säger så här. Uh, den kanske dyker upp på Youtube igen. Jag vet inte. Mm. Den kanske mm. råkar dyka upp där typ imorgon. eller Kanske. Jag säger jag tänker... inte att jag kommer ladda upp den. Men den kanske dyker upp där. Den kanske finns där redan nu och sen, när, när, när, när de lyssnar på det här. Ja, och sen man kanske kan gå in på Torrents, på Pirate Bay eller något sånt där. Jag vet mm. eh, den är ju inte lätt att få tag i. Filmen, I in, på så in, sätt. I, inte om man ska köpa den. Nej, jag, jag, tror, jag tror man kan gå in på Tommy Wisehs egen hemsida kanske. Ja. Och beställa mm. den från USA om de ens fraktar till, till Europa. Jag vet inte. No, det, det, får, det får lyssnarna helt undersöka no. själva. Ni, ni får eh, välja om, hur eller om, om ni bara vill skita i avsnittet och ja, inte precis, lyssna på oss. Det är en upp till er. Men ni ska ha i åtanke då att Tommy har sett den här filmen flera gånger tidigare än mig. När vi börjar titta på den. Jag har inte en aning om vad det är för film. Jag vet ingenting. Alla frågor jag ställde till dig Tommy innan. Du vägrade svara på dem. Ja, det var ju det... nästan så att det inte jag inte lyckades få dig att se filmen. För du trodde... Jag har ju försökt få dig att se Serbian film. Och det vet jag vad det är för någonting. Ja, det... så alltså, du trodde att det här var någonting liknande. Och The Room låter ju lite skräckfilmet också. Det gör ju det. Så du, det du var ju det. helt emot att se den här filmen först. Att, mm. För du trodde att det var något äckligt och sjukt. Men det kan jag ju säga. Jag är så tacksam och glad över att du tvingade mig att se den här filmen. Och vi hoppas att även våra lyssnare kommer ta sig tid att göra det. Och jag tycker att vi drar väl igång nu, Tommy. Enjoy! What a story, Mark! Vi skulle alldeles strax börja här. Där börjar filmen. är så? Vad är så filmen Tommy White So. Hans produktionsbolag. Han har alltså eget produktionsbolag också. Chloe Production, TPW Films Presents. I... I... Uh, I saw. Den här låten gillar jag faktiskt, på riktigt. Okej. Okay. Mm. The Room. Här Det är ju typ superhjältemusik. musik. ser ut lite som Baywatch där. Starring, starring. Tommy, Tommy. Wiseau. Okay. Hur många gånger har du sett hans namn? Wiseau Productions, Wiseau Films. Oh, och nu Starring Tommy Wiseau. Ah. Ja. Mm. Jag har sett hans namn tre gånger hittills. Ja ah, tre mm. gånger. I opening credits. Ja. Ah. Lite så här snygga establishing shots så här som det heter vi på filmspråk Vi är i San Francisco. Det kan. Ja, ah, jag tror faktiskt. Det. Jag tyckte jag såg bron där. Där. Ja. Mm. Kan inte undra den. Där tror jag. I den okända namn för mig som är med och skådespelare i den här. Ja. Din. Äh, line producer. Kregsester Line producer. Han var även en av skådespelarna. Mm. mm. Där småar man pengar på. Ja. De alla har. Mladen Mljöshet, namn. Ja, och Tommy Wiseau vet man inte riktigt var han är ifrån. Nej, det ser man inte på han heller. Nej. Mm. Hur skulle man göra det här, Lude? Hade du tänkt. Han är ju med i filmen. Ja, men hur ska man se vart han är ifrån? Där har vi Tommy Wiseau igen för ja. fjärde gången. Femte gången. Written by. Sjätte gången. R Produced by. <laughs> sex gånger i opening credits Tommy Wiseau ska jag inte Sju gånger directed, directed by ska ska vi IMDb ha honom och Nej nej nej nej du ska inte göra någonting sluta Är det där Tommy Wiseau? Ja. Hon ser ut som en typ äldre brittisk pers. Spelar Johnny um. Han har typ mitt år? Jag skulle precis <laughs> Om vi skulle prata om frysyren <laughs> Ja vad har vi att säga Ja nu blev det senbyte Nu ja. har hon haft på sig klänningen Ja precis Han är dubbad! Hej är ju volymen Du måste supa in nyanserna. Mm. Det är ohövligt. Nu, vad fan? Det är dubbat! För <laughs> Fabian ska... är jävla du går det rävår. Nu ska jag bara Nu går upp på om du om du skulle komma och hälsa på mig, Och Gabriella. Nu ja. du ska vi gå iväg och knulla igen då. <laughs> du bara lämnas där. Åh, jag äpple. Nej. <laughs> <laughs> Han samlar upp tiden. <laughs> ja. Någon går. Nå Alltså, <laughs> nu kommer nu kommer acord allan. Vad ska man? Så schysstasav. Har vi sagt någonting om håret? Vad har vi? How old is he? He's so now. I have homework to do anyway. I love birds. No, <laughs> I love birds. <laughs> By love. Ja, I love birds. Så han vi ett fett kockbloggen. Ja, ja, ja. Ingenting kan förnamn. <här> Lotida. <Hela> <här> ah. Så hur? för okej, okay. har du sagt någonting om håret? Nej, vi har inte gjort det än. Ska du göra det? Borde han ha håret uppsatt, som jag har? Han borde klippa sig. En <laughs> för gammal. För att ha håret sådär. Ja, nu slänger hon ut håret. Ja. Mm. Nu är håret uppsläppt. Utsläppt. Det nu är upp igen. Ja. igen! <laughs> ja, det måste vara data genererat, va? <laughs> va? Vadå? Hennes hår? Ja, för det där fort går inte att sätta upp håret. Och nu är det nere igen. Tror du att det är på flit? är det symbolik, eller? Ja. ja jag det symboliserar hans penis. Att han, <skratt> att, han att han. Det är nere, där uppe. Det är är Han har ju, han är ju kvinnligare hår än vad hon har. Ja. Hon har typ hymenkläder. Kan du vara den här? Ja. Men alltså musiken i den här filmen är fan bra. Nej ja, men titta. Bra. Roligt. Oj oj oj. Kolla, nu knäpper han upp eh, brallorna här. Jävlar, ripped han var. Mm. Tror du inte? Nej. Mm. Nej. Han är biff. Nej men vad gör du där? Sitter inte sitter inte i honom. Nej nej nej. Nej, bra. Vi som tuttar nu. Det var det var idag när han kom hem eller hur? Ja. Tutt, tutt, tutt är det här att älska alltså det de gör. Men det är förspelade. Du kanske har hört dem. Är det fortfarande det? förspelet alltså? Ja. Du kanske har hört om det i tidningar och så här. Jag tror inte att det fanns. Man man måste ju nu vad gör han? <laughs> han terrar sexmäns navel. Och han gör en rump. Han ja, nej men han har sexmäns navel mm. på riktigt. Mm. Kolla. En vagina sitter inte där uppe. Visst då? Men vad fan? Det sitter vaginor inte där uppe. Nej, det gör de inte. Det är en navelsex det där. Ja. <skratt> <skratt> <skratt> Lite med navelsex. <skratt> <skratt> eller, så, eller så är han här en snopp Men varför så här? Jag vet inte varför? Och ser han som låter bara. <laughs> ja. Hur skönt kan det vara för henne i naven? liksom. Ja. Det gör ont. Åh oh, herregud. Put, jant. Hen och hej tuta. Bra bröst. Mm. okej. Okay. Nu ser hon lite uttråkad ut. Vad ska hon göra då? Han är han vet inte. Han har somnat. Vill gosa efter det är jur vi efter sex? Ja jo, det vill han. Hon försöker godsamman honom. Det här är ganska fint. Det här är ganska vackert. Vad vackert. Mm. Nu är det nästa morgon? Så han kommer hem från jobbet. Aha. Sen Så här sex 6 och sen nästa dag. Men gjorde ingenting annat. Missa inte nu nu. Nej, där. nej. Nu får vi se hur ripped han är igen. Alltså rosor. Man får ha en fysir ungefär. Yes! Hela tiden! Jag ska, börja, jag, ska, jag ska börja med det här också. Tänk dig klicka på jobbet, va? Bara... Ja, det stämmer. Nu kommer en som kunde skådespela och i alla fall. Ja. Men hon säger lite konstiga saker. Och sex i naven i en natten. Nej. Ja, 6 är inte boring. Ser att de ser ut som en <skratt> lite små, tjockare British Spears. Ja, med en stor näsa. Och mm. så nu säger man till henne inte, du kan inte, du kan inte ja. försörja dig själv. Jag har alltid haft en liten crush på British Bears. Oh. Alltid. Alltså lyssna på den här dialogen. Ja, ja men <laughs> dialogen. Förresten, jag sa ju att nu kommer någon som kunde skådespela. Ja. Mm. Det var intressant. Mm -hmm. <laughs> Thanks, mom. Oj. Han. är Victor Leon, huvudsnygg. Jaha, faktiskt. Det skojar inte så som liksom vittalare nu. Mm -hmm. Det var jättelikt vittalare i huvud. Man kommer få säga honom lite... Säg ingenting i förväg nu. Spoil! <laughs> Spoil! Du <laughs> <laughs> inserar det där? Nej, Hur roligt. Jag skålade. Ja, <laughs> Spoil! Är det en kompis eller hennes? Det är Johnny's kompis. Jaha, men det har hon inte fattat. Du måste ju fatta det, Lude. Okej, okay, okej. <laughs> jag måste det. Det var Johnny's kompis. Det var Johnny's kompis. kompis som hon snackar med. För hon tycker Johnny är tråkig. Ja. Lägg ihop ett plus ett, Lude. Ja, hon vill ligga med honom. Mm -hmm. Tror du han har fattat det? Han? Mm. Viktor. Ja, tror jag han har fattat att de vill ligga med honom. Titta, han tar på honom. Eller hon tar på honom. Tror han har fattat det? Ja. Okej, okay. skulle jag komma hem till dig och Gabriella? Jag skulle det se ut sådär? Ja. Nej, han var... Victor Leijon hur det snyggare. Tycker du? Ja. Och Victor Lejens för er som inte vet, är en svensk spelskribent. Jobbar på Petrusped bland annat, FZ. Ja. Får Tror han att han börjar fatta nu? Nej. You're wild. <laughs> Tror han att han fatta nu? Nej. Lover, <laughs> <laughs> <Man. laughs> lover boy, I'm your girl. Eller, mm? I'm a girl. <laughs> mm, yes. Någon som gifta nästa månad. Ja, jo. Då har du fattat va? Ja. Han är så lite gulligt lite naiv. Uh -huh. The candles, the wine, <laughs> the sexy dress, <laughs> you touching me. What's going on here? <laughs> Good guy. He's a lot out of her league. He can get a lot better. There's nothing wrong about her. But she's like in my league. Her tuttas are his league. <laughs> Sorry, I can't date you, but I can date your boobs. <laughs> Titeln på filmen mm. har jag inte riktigt förstått än. <laughs> Nej, vi får se när du fattar det. Okej. Okay. När, när det går upp. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, Jag tror Johnny kommer komma hem nu. Tror du Ja. Jag blir besviken. Han har kommer inte... komma in i dörren. What is this? <laughs> Du luktar bajs utifrån? Gör det. Du visste ju att det var något okay, som skulle så hända. Okej, är en, en ny. Åh. Oh. Undrar var de här ska. Skor... killarna som stannar. Ja. Hon stannar aldrig. Nej. Hon är svår jävla att tillfredsställa. Ja. Har du haft någon som är jävligt svår att tillfredsställa någon gång. Nej. Okej. Vad då? Du måste tänka efter. Ja, ja alla blev intresserade direkt. Ja. Så är du du stoppar in den aven på dem ja, jag vet inte sånt där. Gick han ner på henne nu? Nej, det kommer han Hon bara. Hon var, ah. Han var inte så nära Nu får man säga lite hud på honom. Ja. Det är bra, den här filmen är jämlik. Ja. Man får se männen lika som kvinnorna. Det, det är en av sakerna som är bra med den här filmen. Ja. Uh, jag kan säga det nu. Gabriela kanske ringer om typ en kvart. Jaha. <laughs> jag vet inte om vi kommer bryta då eller om vi fortsätter. Du kan sitta här och prata. <clears throat> ja. Jag kanske kan göra det. Pratsa. Hon ska gå hem från tunnelbanan. Ja. Vina sällskap. Ja typ. Telefonsällskap. Då sa jag typ. Ring någon annan. <laughs> Men sen jag att nej, alltså, om, det, om det är nödfall Men måste du prata sönder den här senare? Ja förlåt Har vi hört den stöna ännu några gång? Nej det var han Den här låten är inte så bra faktiskt Nej De två första var bättre Den sämsta låten hittills Men Där stönade han igen Jag skulle, få, jag skulle få dålig självkänsla om jag var den enda som stönade. De låg med varandra i trappen. Ja. Nu var han lik har han sett på sig igen. Hade de sett? Han har sagt det nu. Nu är du inte dubbad, hör du det? Nu hör man att det är ljudet där. Anymore? <laughs> det är en gång. <laughs> Vi måste sluta någon gång. De har sagt det hur många gånger som helst. De har verkligen etablerade. det. Mm. Subtilt skrivet. Mm. Av en högstadieelev. You can't do this anymore. Okej, nej nej nej Nu nu får vi inte prata. Nu får vi inte prata. Okej. Okay. Är lite kutryggig. Ja. <skratt> <skratt> Förklara vad som händer lite. Åh, jag älskar med här Hur många gånger har du sett den här filmen? Oj, fem, sex. <skratt> älskar den filmen. Får jag fråga varför du har sett den här filmen? Jag älskar den. den Men är varför? Är så, den är så bra. Den är kul. <skratt> Och nej, nu är det den i trej och trekant. Just kidding. kan du köra den taktiken, typ föreslå saker och sen typ bara på skämt oh. för att sen typ läsa av reaktionen som typ så här vi vore ju analsex <laughs> <laughs> och så tittar man på reaktionen och ja. läser av den om hon typ så här ler hemlighetsfullt eller om hon typ tittar på en ilsket jag gillar att det är en helt annan buketten när den har köpt också det <laughs> <och lite> större <laughs> De, de växte på vägen dit. <laughs> Han är så tråkig. Han är ledsen. Du och han är typ ge genom good guy i den här filmen. <skratt> han är glad. <skratt> ja. De ska ha sprit och pizza. Vad <skratt> fan. Ska vi se på att de full nu? Ja. Sprit och pizza. Det var tryggt. Sprit och pizza. Sprit och pizza. Goss och pizza. Och sprit. <skratt> Fråga du det? Ja. Vad jobbar han med? Någonting med datorer. På en, ba på en bank. <laughs> Men vad? Vad ja, ska... ska han bli promotad till? Det var ganska mycket prat om hans promotion. Jag vet Tre inte. Tre senare nu har de pratat om jag hans promotion. Jag vet inte. Inte jag heller. Vad hjälper hon att dricka? <laughs> han är redan full <laughs> Hon bara... Fyllesen! Åh <laughs> <hör> oh, nej! Hon har satt slipsen på huvudet. Ja, det är som om okay. man, som man vi, vet att hon är full. Hur ska vi göra nu så att vi inte har att hon är full? <hör> vi gör något knasigt som slipsen runt huvudet. Men alltså... <hör> <hör> Men vad, vad gillar jag Det moraliska i det här Gud, min pojkvän är så jävla tråkig Jag är otrogen mot honom Och sen eh, super jag ner honom Jag ser till att han blir full, då blir han så alltså kanske roligare Ja, ja. Fyfan oh. Sex igen Nej men vad fan? <laughs> Guldi så bra den här låten här, då? Ah. <laughs> han skrattar när han ha ha ha den ha ha ha ha ha ha hon som ha ha i ha navel. ha så ha ha ha ha ha ha ha ha Men jag gillar ja, nej, upp upp men, det. Ja, nu är han uppe igen. Nu är han uppe igen. Kolla! Den sitter inte där! Nej, men regnar det ute varje gång de knullar? <laughs> eller har de någon sån här vattengrej i sovrummet? Jag vet inte. Det är Gud som gråter när han ser att de inte förstår verktygen han har givit dem. Gud tänker, fan, jag skulle ha nämnt någonting om navelsex i Bibeln. Och typ bara... Killarna som låter. Ja, hon har inte stannat en enda gång. Hon hatar sex. Vem ah, okay. är Vet du? Av en Ah, Okej, okay, nu pratar de inte om bröstcancer längre Hon berättar just för sin dotter Jag har bröstcancer Och dottern säger It's vi be right. Det är lugnt Och sen byter de ämne Som att hon har typ en systa på ryggen Vad är det här? Va? He got drunk last night and he ja, hits me. Ja. Johnny doesn't drink. Det är det hon väljer att Och hela tiden att det är bara där du får pengar. Ja. Hon ljuger ju. Och jobbar hon med? Hon ska prata med en klient. Hon är advokat. Fan vet jag. Hon men heter... varför kan du inte försörja sig själv om hon är advokat? Men hon sitter och ljuger om Johnny. Blir du Ja. Han har inte gjort en fluga för när. Skulle du inte vilja smutskasta lite skit på mig om jag stoppar snoppen i naven på dig? Men, men... Och in kommer två helt nya <skratt> människor som... <skratt> Det är bara för att vi har haft de andra i så många sex scener redan så vi behöver... Nja. Vilka är det här lydda? Men de har ju gått in i Jonas. <laughs> de går in i främmande människors lägenheter. Går in i främmande människors lägenheter och knullar Men de hade ju paket med sig. Vad de? Det, det, det som var chokladen. Ja. Men, men... You know, chocolate is the symbol of love. Ja, yeah. hon stannar till <laughs> Han är ju typ min tolvåring i en vuxenmanskrom jag tror up! jag tror att det här är porr så här. Och de här sexenna är egentligen inte inskrivna i manus utan de bara typ. Oj, helvete? Vadå, varå, synte du inte du här? Shit. Hon vet vad den handen har varit Hon kände lukten hela vägen dit Men så Det, var några det som stack hon, så Det var några som hon kände alltså. Ja, som brukar komma dit då Och, då och ha sex i deras soffan. Och sen stack de. Bitch. Jag vet inte har. inga föräldrar <laughs> det är ju en dansartist. Så gillar hon Nej men I mean det är så jävla konstigt. tror hon någonsin kommer att prata med sin bröstcancer igen. Nej. Jag tror inte heller det. Men... I'm dying! I definitely have breast cancer. Och sen pratar man de om det igen. Berättad nu för mig. Hur fick du reda på att den här filmen existerade? Det är lite kul den här filmen. Uh... Som Rocky Horror Picture Show ungefär. Okej. Okay. Man samlas på biografer världen över och ser dem tillsammans. Jaha. Vartlinja. Ja. 55 oh 55 Oj, 55 55 55 55 55 55 Ja. Så kommer de. För sådär ska man göra typ. Sådär ska man göra med någon som typ. Och så är de. Vad <laughs> gör alla på taket? <laughs> på green screen taket. Mm. Det vindstilla här. dollars. Okay. Dangerous man. Calm down. He's going to jail. No what kind of money tell me? He's going, going to jail. Well, please, jail. A man like that. God. Oh my god. Get me in the to truth. to I don't have them anymore. Oh, involved with drugs. How are you giving Selling the hell did you need that? What do take? Nothing like that. Oh, my God, my God. <laughs> I need some money to pay off some stuff. How much do you have This is not the way you make money. Stop up on me. <laughs> time somebody up on you for so, Oh it. snap. Like like it doesn't matter. It matters great deal. I mean, nu har jag träffat honom! Vad för fan. Varför bryr hon sig så mycket? Ja, nu har de lämnat av skurken i polisen. Polisen var typ där. De behöver inte säga vitt snälla någonting. Bara, här, han är en skurk. Och då kallde polisen, de tog honom till polisen. Eller mördade de honom? Är han död nu? <laughs> han kom. Och han är som din pappa Och han tycker om att titta på När pappa och mamma klullar Brukar att han står och så här smeker dem i håret Och typ Åh ah, ah. ah, gud Du vet att samtal jag inte skulle klara. Nädvändigt Det No, it's not true. Oh shit, I did you think some i don't like to think about that because these as of you never know guys what found out about a hospital on street what Nej Säg någonting om hans byxor nu Vems byxor? Han, Han har just målat en vägg oh. <laughs> oh. Let's go home then, No. <coughs> oh, shit. beautiful. She on Like one Så alltså, kolla hans fucking ögon. Han ja, uh... ser <laughs> alltså, kött i ansiktet. Jag kan knappt röra på munnen Nej. Det är helt sjukt mm. Hahaha <laughs> Alltså... Let's go eat man. I början var det här liksom, Då skrattar man Men nu börjar det bara bli där är knullkompisen Ja Alltså hon som Bröt sig in och hade Så soffsex Nu gör hon igen Ja det gör hon Eller fick inte vi se det Um, om jag skulle berätta om för dig, Ludde ja. Om en tjej jag kände ja. Som var otrogen sin kille ja. Och fick så mycket stryk för det Så hon hamnade på sjukhus ja. Vad skulle din reaktion vara då? <här> <här> det är så jävla konstigt Men varför heter det The Room? Hur många gånger har vi haft den här scenen? Det här är samma scen fast istället med henne istället för hennes mamma. Det är De säger samma saker. Minusbröstcancer. <laughs> Minusbröstcancer. Som vi förmodligen aldrig kommer höra igen. Jag tror inte det. Men... Äh, varför heter det The Room? Det där är ett rum kommer nå nå kommer Just när hon har fått veta att han slår henne. I heard you. <laughs> <laughs> och så sa han ju inte Nej det låter ju där <laughs> ja, kan ju fan inte engelska Du, du, du kanske behöver förstå varför De var tvungna att dubba honom och ingen annan Åh <laughs> oh. Kvinnor vet du ja. Oj Nu blir jag inte våldsam Nu, nu blir det i. Nu blir det Oscars ögonblick <laughs> you are tying me apart, Lisa <laughs> oh. Oscar, Oscar. Old oh. crazy No uh. Dramatiskt Hur har de råd... Alltså det här måste ju vara stock footage Det kan ja, ju inte vara deras nej. footage Det ser för bra ut för att vara deras footage Svart <laughs> Man ser att det bara är dåliga kulisser också Det är det, ja, men det När du de är på taket ja. Det blåser ingenting Och det ser så jävla green screen ut vem är han? Ja, det var så det gick till. Det är allt de gör. Du kastar bollen igen. Nej men titta du. Du kastar inte ens. De kan... Alltså det Han trodde att han skulle få bollen men ja. de förbi honom. Och nu syns... Och nu syns bara, de... De, vad dem. Vad får inte de, de det här. var en kamera. Vi <skratt> <skratt> klarar av för mig vad som händer där med Du Nu börjar gråta <skratt> Förstår du nu varför de tar det lugnt? Fattar vad som skulle kunna ha hänt om de stod Tre meter ifrån varandra. Oh. Fatta. I have breast cancer. Nej, jag tror inte. Okej, okay, så nu kör... Johnny verkar ha mycket pengar. Ja, men det är han som har skrivit den här filmen. Samma konversation igen. Åh oh, nej! Åh oh, nej! Här är med bröstkansen! Hon börjar behandlingen. Tommy. Kommer hon att dö? Tommy. Ja. Du bryr dig ändå inte. Vem pratar du med? Lisa. Är hon där? Hon gick väl? Vi gick hon också. Han pratar för sig själv. Han har spät in allt nu. Han pratar för sig själv kolla, bara kolla. för exposition. Ja, nej, vänta nu. Expositionen i den här scenen att han pratar för sig själv Som en jävla Disneyfilm Kopplar in en bandspelare Till telefonen Ja Och gömmer den under en duk <laughs> Ingen kommer märka någonting I will record everything <laughs> Oj Hahaha <laughs> I will recall everything, ah! Jag tar till allting, så kommer jag till ingenting. <laughs> Sen, kom. Sen, nej, för sig. Säger inte! Kolla! Sände ut mig jag Försöker se, försök se typ såhär omisstänkt så, men... Smyger upp för framfärg Jag vet inte! Det är ingen där. Han smyger ändå och försöker se osuspekt ut. Vem är han? Mm. Vatten och flaska. Peter. <laughs> Oi? <laughs> you know what they say love is blind. Men jag är ju, jag är ju så här jag Tommy. Att jag börjar ju må lite dåligt nu. Vad <laughs> då då? Vad heter han? Vad heter han? Johnny? Nej. Tommy Wiseau. Ja. Ja. Uh. Tommy, vad jag sa. Mm. Jag må dåligt nu, för hans skull. <laughs> Okej. Okay. För han har gjort det här. För det här är ju någonting han är nöjd med. Det här är någonting som han säkert har finansierat själv i stora, ja. stora dag. Hans namn dök ju sju gånger i början. Så det här är säkert hans hjärtebarn. Men han har tjänat jättemycket pengar på det där. <laughs> Peter, you Men vafan, du mm. sa just att han är psykolog ja. och att han kunde hjälpa dig därför och så gör han det äh, jag... <laughs> Du nu ska, vi se... nu ska vi se om Peter Lägger upp ett plus ett. Nej. Dyker och, och, upp igen. Och den andra killen, vad han nu heter. Han som ramlade. Nej, ja, nej, nej. nej, Inte han som ramlade, utan han som sitter där i vittra i huvud. Ja. <laughs> Om de kommer synas i bild samtidigt. Ja. Är inte det samma skådes? Nej. Jo men kolla, han har tagit Nej! bort Johan har tagit bort skäckstubbet och vattenkammat sig Slut. Jo men titta de är lika Nej! Jo! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej Ludde, sluta Jo! Du om, om inte de kommer synas i bild samtidigt så är det det Ja då gör de det, och det är inte samma Jo, nu ska jag kolla på hans öron. Oj, han har freak öronsnibbar. Ja, Viktor, kolla. Vad oh, är det du Det är inte samma ljud. Du ju inte mina allvar. Ja. Jo! Nej, du kör inte mina allvar. Oh. background story. Vad är det? Jag tror det Vad? det varit tyst. Oj. Mm, jag drunknar med blod. De där blåa är inte i samma bild, det är samma person. Det är inte samma person, du kan inte bli allvarlig. Varför kollar han ut i det fönstret? Mm. Är de det eller? Man får inte säga vad säkert var. Det är! Förstår du? Förstår du nu? Ja, det är ju kul att de uppehåller håller din lilla hypotes i alla fall. Ja. Men jag tycker inte de är dugg lika. Jo, de är jättemyka. Den andra såg ut som en cancersjuk mullvad. Skärp dig. Den ena är ju snygg och den andra ser ut som en jävla dagmas. Ja, men han är ju... Tog bort skäggstubbet och vattenkammat. Är det allt som behövs? Ja, Skäggstubben och vattenkammat. brillorna bara... på. Oj. Ja, om det är samma, då är det nog fucking Clark Kent shit. Ja. Då se ser jag om vi ser samma. Ja, men nu, nu måste de ju vara i samma. Ja, nu ska vi se. Ja, nu, ha, nu får alltså. du ge det. Okay. Det var bad boy han är. Shit. Mm. Om jag var tjej nu skulle du din soffa för fuktskador. Hahaha. har mycket längre också. <laughs> fuck you. Fuck you. Fuck you, Varför går du fuck. Tak? Varför gick Peter upp på taket? Varför gick du upp på taket när de gick därifrån för? <laughs> Jag vet inte. Oj! Shit! Shit! <laughs> Jävlar, jävlar. Har han haft skinnjacka på sig förut? Eller, eller äh, jeansjacka på sig förut? Ja. Det är inte första gången. Men han hade det när han satt ner också. Ja men alltså innan. Nej. Nej vadå då? För det är den här scenen ska vara bad boy. Ja men ja. Och nu är det därför han de har satt på honom ja. en jeansjacka då. Jeansjacka och en joint. Och jävlar. Och jävlar, då är man hård. Ja, typ från prislappen eller något. Tvättlappen. Vad att han är. Vad söt han Och där har du dagmasken Nu går de. Och så måste de filma dem när de går ner. Varför? Varför? Kan vi inte bara gå ur bild och sen se vi en slut? De måste byta bild och se när de öppnar dörren och vänta, går ner. Ska, ska de gifta sig nu? Ja. Eller? Ska de det? Your wedding picture is going to look great. Så det låter ju som att de ska ha gifta sig, eller hur? Ja. Ska ja. de ta med fotbollen till bröllopet Gifta sig med fotbollen. Åh Gud, det? Och så, så, så pling kling musiken. Lling, lling. <laughs> oh. <laughs> Yay, fotboll! Hej går De står jävligt långt bort nu faktiskt. Ja. Jämfört med förut. Åh, oh, nej! Åh! Oh. <laughs> det är inte farligt för fotboll, fan. Det finns anledning till varför de har skydd på sig när de spelar fotboll. Vad är det här, Tommy? Ja! Ah. filmen är bra då? Mm. Jag vill, nu vill jag bara rikta mig till De som, som <laughs> lyssnar Och förhoppningsvis även titta på den här filmen Ja, de kan inte bara lyssna på oss Nej. Utan på filmen. Nej, man måste titta på filmen Hela den här filmen finns på Youtube Ja, det gör det? Ja mm. uh -huh. Så vill jag inte Youtube ett bort den i den. Ja uh -huh. ah. Hon heter Ja, hon var lite snygg Kommer så. hon vara med mer Nej <laughs> Vilka är det här nu då? Folk som jag aldrig kommer se igen Har de gift sig nu? Jag vet inte Du fick inte se det De ställde in det för Han ramlade Peter ramlade varför tror jag ställa in rådobjekt? Lyssna på samtalsväxlingen snabbt. Vad <skratt> fan? <skratt> Men då är det inte så där människor pratar på riktigt. Men han är ju fortfarande renrakad. Nu har de gift sig? Ja, han är ju renrakad nu, så de har väl det. Alltså... Man fick ju inte se själva bröllopet. Alltså. Man fick se grabbarna. Och de har i... inte pratat om bröllopet. Och nu ska de fortsätta sex? Nähe. Jan är min en Hur många gånger har de sagt det nu? Hur många gånger har de sagt det? det. Jag vet inte. Sex senare nu. Då måste de. Ja, fjärde sex igen nu. Nej, men det måste det vara. <hör> <hör> men hon visar inte brösten när hon ligger med någon annan. Det gör hon inte. Nej, hon har inte gjort det. Då har hon rätt i. Gör hon inte det? Nej, hon gjorde inte det i trappen. Mm. Jag låg du vänta på det så kom du aldrig. Nej, jag kom aldrig. <hör> Nu har kläddingen på sig. Ja. Ah. Hade du inte nyss? Det är Johnny som har bestämt, eller Tommy Wiseau som har bestämt att... Uh, you should only be tupless with me. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jag kan inte imitera honom. <laughs> you should only be... <laughs> Jag kan inte invitera honom. <laughs> Han har så göra brytning. Kolla, hon drar ner axelbandet i alla fall. Nej! Ah vi är vi de killarna nu. Ja. Hon stönar fortfarande inte. Det är han som stönar. Vad gör de här skådespelarna idag? Liksom? Jag tror jag hörde henne stöna nu. Alltså det är så konstigt sex Alltså är han Vart är han och, och, han, är, han ser mer rätt ute Tror jag än. That's not it That's not it oh, Han är i rätt område i ja. alla fall Han är inte i naven i alla fall Nej. Nu oh! Laton. hon Jävlar det är många sexscener i den här filmen. Ja, eller... Inte hon, hon eller och, det är många scener... Har inte hon och Johnny haft typ tre? Två, va? Två. Och hon och han haft tre eller två. Två. två. En i trappen där. Ja. Och sen de där som bröt sig in i huset. Ja, fast det var inte så mycket. Men då, alltså... Han gjorde ju roligt ansikte. <laughs> ja, han gjorde han blev avsugen. <laughs> ja. det ska fast, du, hur Har du filmat det någon gång? Du kanske ser ut redan att du blev avsugen. Jag har ju faktiskt inte det. Nej. Fan vad awesome om man gör det. <laughs> vad ser du så här? nöjd nöjda kommer jag bli då? Ja, oh, den låter så bra. Nu är det är samma. Det finns kört... andra hållet. Ja, de har ju liksom spolat det baklänges. Nej, ja, de inte. det vore kul att bilarna körde och <laughs> det baklänges. Det är någonting som skulle kunna vara med i den här filmationen. Ja, var ja. Så. absolut. Så är vi säkra på att de inte gör det? Men de har gift sig och hon forts fortsätter vara otrogen alltså. Vi tror att de har gift sig. Vi tror att de har gift sig. Jag tror att de har gift sig. Nu ska de kasta boll igen. Varför kastar vi aldrig boll, Ludde? Jag vet inte. Det borde... Är inte vi kompisar? Jo. Ja, borde inte vi kasta boll? Vet du vad, på riktigt så är det kul att kasta med på <laughs> Har du så att du gjort det någon gång? Uh, det måste jag ha gjort någon gång. Jag tycker det är kul. Men ska vi, ska vi inte gå ut och ställa oss fyra meter från varandra och kasta boll fram och tillbaka? Och så måste vi ha skydd på oss. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, se, oj, oj. oj, oj. <laughs> han, han vet ju. Look at Oh hi, Mark. So uh you ready? I'm ready. Oh nay. No. No, Wait a minute, what are you doing? Han borde ju fatta nu när han yeah, har haft sex yeah. några gånger. Fast hon är ju inte så vacker. Hon är inte så vacker. Nej. Hon är vanlig. Ja, vanlig. Åh oh, nej! Shit, pommes. Oj, vad? <laughs> Gud, de inte skyndar sig snabbt. <här> <här> du är otrugn mot din nyblivna make. <här> vem reagerar så där? Och så alltså, högst av de tjejerna. <laughs> Tack, jag tror att hon kom och kunde hjälpa henne. Glöm det. <laughs> Glöm mans fucking zipper, han hade ingen jävla tröja på sig när <laughs> du kom in. <laughs> hon liksom, hurry up, är lite the door. Och så när hon satt på sig tröjan och jag kommer in. Jävla taskmört. Samma konversation igen, du kanske skulle gifta med honom då då? Gud, men den här filmen med var att vara bitter mot kvinnor. Mm. Vad är det där? <laughs> men vad gör du om du upp någonting? Säg någonting. <skratt> Lägg ner det. upp någonting. säger någonting. <skratt> Lägg ner det. <skratt> är det meningen att de var sponsrade av det som låg i påsen? Och att de egentligen skulle ha det vänt mot kameran. Men ja. fuckade upp. Kudkrig. Det vet vi vart är leder. Nej, okej, skit inte. och så den här igen. <skratt> Samma drog igen. Var är bollen? Var är fotbollen, nu där? Mm. Jaha. Ja, ah, det var en viktig scen. Ja, ah, den är inte slut än, okej. Okay. Ingen hör vad de säger. Det är det därför vi visar att de är kompisar igen? Ja. Bonding. Vad vet han att det är Mark som hon har varit otrogen med? Vet han om att hon har varit otrogen? Han misstänkte ju. Ja, men det verkar han ha skit i det nu. Ja, nu är de gifta, tror vi. Vi har aldrig sett det hända Nej. Men vi såg att de pratade om ett bröllop Och var klädda inför bröllop Killarna Ja Är Det någon annan som gifte sig De skulle gifta sig nästa månad Sa de Samma konversation igen. Alltså... Okej, okay, de är Va? inte gifta. Det är samma konversation som alltid? Jo, men... Träffade grabbarna och bara hade sina... Det var, det var fin fotboll. Men de sa ju bröllop. Ja! Så väns bröllop. You're gonna look nice in the wedding picture. Word. Bröstcancer! Hur går det med den? Din mamma är döende nu du kanske ska fråga en om hon mår. Åh, oh, gud! Du, du, du, du, du, du, du. du är medvetna om att det här är inte är musik som har skrivit till filmen. Ja, du visste. Nej, på det. han har tagit det från så här <laughs> öppet filarkiv. Han har rippat från Napster. Disney, Disney! Det säljer musiken. Kanske. Kanske är Kuji som har gjort det. Nu blir party. Kommer han och Petra mig igen. <laughs> <laughs> Fucking Danny. Oh wow, I'm not gonna get a Vad säger de? <skratt> Fan vad många sådana här shots. Ja filmen skulle bli så kort annars... Typ sådana här shots. Och den här diskussionen. I don't love Johnny. You need his money. But I don't love him. You should marry him. I love Mark. What you're doing is wrong. Har de har inte gift sig? Nej. Mamman tycker att de ska gifta sig. Det var någon annan som gifte sig som jag inte säga. Vem var han? Ingen vet. Flirty, flirty. <håll> Hon sa ju inte ens Någonting Han bara vände sig om mot henne Och skrattade helt plötsligt <håll> Han gjorde ju få en film Hur fan fick han henne eller <här> med den frågan i varenda hjärna ser man dem här och så går alla och lasar allting <här> varför slog han till ballongerna för <här> men vadå, gick alla Vad ska du ja, ut gör? jag vet inte nu ska de ha sex Vart är Johnny? Okej. Okay. Nu vill de typ bli upptäckta. Vad? What are you doing? Du vet precis vad hon... You know goddamn well they, hon gör. They are all outside. Utanför ytterdörren. <laughs> <laughs> Det är lugnt. Den dör mellan oss. Why are you doing this? <laughs> Vem är <med det> där? En go this better. Supposedly. Why are you doing this? <laughs> Han ser lite ut som han som spelar hulken i Avengers. Ja. Garofalo eller vad han heter. Me... Vem är det? Vad hon och Johnny har gjort? <laughs> det är att du bjöd alla mina vänner. Det är min födståsfest. min Och du bjöd mina vänner. Gudvindring. Då... Vad ska... ska de gå? Ställ utanför dörren. Tillsammans med de andra 15 personerna som står där. Nej, de, är Nej, de ska ju iväg någonstans. Ja, ah, de är säkert på taket. Ja, det är de. Ja. De måste gå på taket. Men var då är vägen till taket genom ytterdörren? <laughs> Va? Okej. <Okay. laughs> det var ju bra announcement. Typ alla Ja, visst Jo, jo, men han vet förmodligen att det tar nio månader. Han är inte så dum. Men alla är helt värdelösa, Tommy. <laughs> Har hon bytt ut honom nu mot, mot den där roliga killen som hon brukade stå och äta tårta med? Han är borta nu, det är han istället. Alltså är det här är verkligen rätt plats Att ha den här diskussionen på Alltså hon drack just precis alkohol Ja oh. Varför brödde så inte Johnny om det om man visste att hon är gravid, vilket hon inte är. Oh my god. Mer tårta. <laughs> Lisa looks hot tonight. I know she's like pregnant. Oh, snap maybe i don't i shit oi bra Men... <laughs> Bra. Vad undrar du? Jag kan svara på alla dina frågor. Establishing shot. Och de står och dansar tryckade. Och kyssar varandra på halsen. De har inte givit sig. Nej. Vill Mark ha henne nu? Nej, ni står och mackar det på golvet. Me, like, mm. stop it, stop <laughs> <it>. <laughs> Sluta ramla magligen. <laughs> <laughs> Så går han så här Så jävla Lela zombie Vad ja, fan Penis <här> Stor svart Peris. svart penis The room. The bathroom. Varför bryr hon sig här plötsligt? Det är så jävla nyckfullt skrivna karaktärer. Är om det ens? det finns ingenting konsekvent i hur de är skrivna. Typ Mark, typ, uh, Johnny's my best friend. Så, Fuck you, Johnny. <laughs> I don't love Johnny. <laughs> <laughs> Hon är ganska bitch. Det är faktiskt ganska barnsligt att låsa in sig på toaletten och sitta där på golvet. Ja. Lite barnsligt. Mm. Ah. Mm. Varför gillar han honom inte längre? Mm. Kan du inte... Ja. Oh, kommer du ihåg? Ja. Ja. Fast Va, var det inte den telefonen när den kopplade din ballspelaren till Spelar ingen roll. <laughs> Okej. Okay. Penis. Bandspelare. Ja, du sa det. <laughs> <laughs> Min lar. I give you seven years of my life. <laughs> Betoningenas mästare. <laughs> Han är ju den som skulle säga The last of us. I love you. I Super Mario World. <laughs> <laughs> I'm fed up with this world. We know that there's a word there, Johnny, but it's not so it says. Acting. <laughs> You're doing it wrong. <laughs> <laughs> I'm acting. Stupid. <laughs> oj oj oj. Serious shit yo. Den hulken. Siran gråter. Oh. Ja. <laughs> Bah. <laughs> <laughs> uh, uh, <sniffs> Oj. Mm. Budget. Kom nu. Eh. Eh. chalant. Han välter ner saker. Eh. Eh. Han måste gå på någon medicin. Nej <laughs> men <laughs> på riktigt. Eller så han bara, du är konstig människa. Jag vet inte var han är ifrån heller. Typ hans brytning. Han pröv... oh, har <laughs> mot skrävet. ser du <laughs> Och så luktar han på det jag hopkade mot klänningen, fan. Nu är det flashbacks för typ två minuter sedan också. Öppna, stäng upp den. För det står säkert i manuset Johnny öppnar kistan. Så var det redan öppen, måste han stänga den och öppna den igen. <laughs> är äh, det bestolen som skurken hade tror jag. Den ser likadan ut. Ja. <snar> mm. <minuti> Vad <Uff. hör> men <för> fan? <skratt> Nej. Han kommer klara sig. Han bara, li ligger i en pool av blod med sår från bakhuvudet Som en pistolskott. Lite plåster på det här. Kan du inte ha lite sex då? Kom igen him, you, right? Right? you don't have me You don't owe me <laughs> Jag har sett den här filmen några gånger Jag De undrar det riktiga tårar. Är äh, du? Slog Och inte någon. Och knullade hans blivande fru. Så han fattar. Han fattar på en gång. Okej, okay, pool of blood från huvudet. Död. Den är smart. Han är den enda som får vara typ upprörd. What?! Jag tror inte de borde lämna honom ensam ännu. Kanis. Fan, det är du som fick mig att upptäcka det. Ja men det är ju kul att du har sett något nytt nu i den här filmen. Jag har sett mycket nytt i den här filmen faktiskt. Ja det är. Mm. Det är ju inte en film som man kollar speciellt engagerat på. När man kollar. Vad menar du då? När alltså, Har man sett den som man sett den. Alltså, jag sitter ju och gör andra saker men jag tittar på den. Och så kollar man ju så här, så här fragmentariskt på den. Man kollar ju inte från början till slut. När man sätter på den och så här kollar lite grann. Jaha, Vitt då då. Ja. My mycket så här Youtube-klipp och så där. ja. Det måste finnas ett med bara hans skratt. Det måste finnas. <laughs> <laughs> What a story Mark. <laughs> I did not hit her. I did not. Oh hi Mark. Slut. Så, så. Okay. Um. Ja. Tankar, reflektioner. Nej. <laughs> Nej. Det har jag inte. <laughs> uh. Written by Tommy Weissau. Director Tommy Weissau. Karsten, Kloe har gjort ett skitbra jobb. <laughs> yep. Ah, ja ja. Okej, okay. men eh <skratt> Så, det där var alltså the room. Eh, nu vet inte vi om ni har sett den eller inte. Har ni bara lyssnat på oss när ni tittar på den så lämna gärna en kommentar om hur det var, hur föreställde ni eh, er? Ja, precis. Och om ni inte tittar, ni måste ändå vill googla och var så. Eller bara gå in på YouTube och, och söka Tommy ja. och så och The Room. Och han är ju inte vacker. Var. Nej. Och, och, ja. Hur skulle han så, se så, ut så, utan ni, håret, alltså? Ja, det var ännu värre. Alltså, varför har han det där håret? Alltså, det är så många frågor. Ja, det är så många I frågor det är. Ju det. Tommy så gör att det kommer upp så mycket frågor i huvudet. Filmen gör att det kommer upp så otroligt mycket frågor i huvudet. Men alltså all kredit till Tom var ju så Han har liksom producerat Han har bekostat allting själv Men, Producerar ja, fram ett vet, kulturfenomen Ja, det har han gjort och Det, det, det är lite det vi håller på med här också I Tom Mulders mm -hmm. podcast Vi försöker ju producera fram ett kulturfenomen och Om vi lyckas eller inte Det är upp till Lyssnarna att bestämma Men <hör> nästa vecka Då är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt Och ja så att ni inte ska känna allt för fylsna ute så tänkte jag avsluta med att säga kuk. Ja. Noun. Uh. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my jerin's at.